Eleonóra könyve Csak a testvérem miatt mondom el. A testvérem miatt, mert annyit kérlel. Pedig mondom neki, aki olyan elhívást kapott, mint én, az nem magáról beszélget. Mi nem szoktunk saját magunkról beszélgetni. Nem illik. és a személy nem fontos. Értse meg. Aki beszél, a személy válogató, mert kiválasztja magát. De hát nem mi választjuk ki magunkat, értse meg, minket választanak. És nincsenek is nekem szavaim, hogy én beszélgessek. Nem azért léptem én erre az útra, hogy a saját szavaimmal beszélgessek. Azért van az ima. Én a kötött imát úgyis sokkal jobban szeretem, nem kell kitalálni. Már készen van minden szó. Az úrtól való, csak bele kell tenni az embernek a szívét. Nekem az már nem tetszik, hogy a saját szavaimmal. Mert mi ugye hogy imádkozunk, nekünk minden szavunk nem magunktól van. A testvérem azt mind akarja tudni, hogy mi történt ott bent. Hát hogy mondhassam el neki? Nem is szabad mondjam, értse meg. Megmondtam neki, aláírtam az omertát. De a testvérem még egy írkát is vett, hogy ha nem tudok beszélgetni, írjam bele, mert úgy könnyebb lesz nekem. Ha leírom, jobban el tudom felejteni, azt mondja. Meg is gyógyulok tőle, mert ő szerinte beteg vagyok. Pedig megtartott az úr, Nézzem meg, nem vagyok beteg. Ő amikor valamit leír, már nem a fejébe van, hanem a papíroson mondja. Azért ír az emberiség annyi könyvet, meg újságot, minden betűt, hogy ne a fejébe tartsa. Leírja, és el van felejtve. Úgy is van. A mi úrunk is csak egyetlen egyszer írta porba valamit a botjával. Reál sem a szentíratok emlékeznek, hanem az átváltoztatott borban és kenyérben emlékezünk meg minden nap. Nagy filozófus lett a testvérem. Káposzta filozófus mert most mind a káposztával dolgozik, meg salátával. Saláta filozófus, mert imádja a salátát, még ősz van, és így is van neki. Pedig megmondtam a testvéremnek, csak a szabadulásról beszélek neki, és a kegyelemről, Graciére, többet nem, főleg a kegyelemről. Mert azt hiszik, hogy ők adták, fel fognak sülni, az nem tőlük van, hanem az úrtól és azt se éppen úgy mondom sorba az elejétől. Ha én úgy mindent sorba elmondok neki, szegény meg fog bolondulni. Nem kell tudni, sír épp eleget így is. Pedig most vagyok jöve, megtartott az úr. Miért most kell sírjon? Kezdjük ott, hogy mi megyünk ki utolsónak. Aki a konyhán dolgozik, azok, s egyre kevesebben vagyunk, lehet látni, mint kevesebb adogot kell kimérni az effektív miatt. Úgy mondják, effektív, állomány vagy mi lehet, hogy hányan vagyunk még fent. Mikor először jönnek be, és mondják három asszonynak, hogy csomagoljon, hát kérdik megijedve azok az asszonyok, hová visznek. Azt felelik nekik, mentek oda, ahonnét jöttetek. Ezt feleli nekik az őr. Akkor már visznek is az úr elébe, mondja az egyik román pokaita asszony, már mi nem mondjuk, hogy pokaita, csak ők ott bent úgy mondják, Mások, az őrök, meg akik nem tisztelik az urat, hanem csak szidják. Hát ez a román igen vallásos asszony volt. Hetednapi vallásos, de Jézusban járnak ők is. Pedig nem az úr elébe visznek, hanem küldenek haza. Engem kétszer hivatnak a kastélyba, Már így mondja mindenki kastély, pedig nem urak lakják. márti kastély. Ki volt ez a márti nuci? Senki se tudja, nem egy magyar. Egyszer híjnak, hogy írjam alá a papírt, csak előbb még jól elbeszélgetnek. Eliberáre papír, szabaduló. Aztán megmondják, mit kell csinálni, ha már kint vagyok. Hogy felettem most kegyelmet gyakorol a román népköztársaság, és én mostantól hálás kell legyek, mert ha vétek, visszaleszek téve, s lekelüljem a többi büntetésemet. Még öt évet kell akkor leüljek. Még öt évet, s egy hónapot. Fogadom-e, hogy kifejezem a hálámat, kérdik? Fogadom. Ha valami olyanról van tudomásom egyházi körökben, akkor meg fogom mondani? Ígérem. Írásban fogom közölni. Az őszintességemet is fogják ellenőrizni. Mikor nem is számítok rá, akkor. Le kell írjam, hogy kiket fogok megkeresni, amikor szabadultam s hogy hol vannak ők, melyik városban, s a lakás cím. Nehezen megy az írás, nem tudom fogni a ceruzát. Kezem úgy van megmeredve. Írom, testvérem Anna, édesapám butyka, butyka Franciszk, nénye, Bátya, édesanyjának a testvére, s még amelyik rokonomat, volt munkahelyemen az igazgatónőt, dr. Konstantineszkut, aki magyar, zsidó magyar, atyákat, Gyóntató atyámat, fidél atyát a Ferencesek templomában. A nővéreket más testvéreket nem írom ide a papírra, mert nem tudom, hol kell őket keressem. Ennyi? kérdezi tőlem Pál Ferenc. Most ő a szolgálatos, hogy kikérdezzen, így mutatkozott be, addig nem láttam. Hát mondom még az egyházból, csak épp nem tudom senkinek a lakás címét. Írjam le kiket, és akkor még írok pár nevet, de lakáscímet hozzájuk nem tudok. Nem világi emberek, hogy lakásukra járjak. Leírom más nővérek nevét. Nem minket ötünket, azt nem. Akik más kegyességi házakban laktak, szintén úgy, együtt, mint mi. Angéla nővér, Demetria nővér, Febrónia nővér, akkor Pál testvér, János testvér. Még leírok egy pár nevet, más rendektől is. Lehet nem kellene, hogy írjam, mert csak hozom a bajt, reájuk. Kérdi Pál Ferenc, kik ezek? Felelem, hogy az egyházhoz tartozó személyek csak épp úgy élnek, mint mi. Nem is mondom ezt, nem érti. Szóval testvéreim. Akkor kik? Mennyi testvéred van neked? Mindenki, aki Krisztusban jár. Na ne kezdjed itt nekem mondja mérgesen, hanem írjam a rendes nevüket. Nem ismerem a világi nevüket, hát mit írjak? Csak így bojonganak a világban, kérdi Pál, hogy se egy címük, se egy nevük. Így nem fogunk tudni együtt dolgozni, mondja, erőtessen meg magam. Név, lakás, cím, munkahely, írja oda. Hiába mondom, nem tudom. Nem szoktuk máshogy megnevezni. Házaikban nem jártunk, mindig a templomban találkoztunk. Amikor nem a templomban, akkor a teremben. Az hol van, kérdi. A Ferences templomnak az oldalában. Melyik város? Kolozsvár felelem. Mit csinálunk ott? Gyontatást, lelkiórákat, bibliaolvasást, füzéróra, zsolosmák, vagy szilenciumot tartunk együtt, vagy imádkozunk, vagy csak együtt mondjuk az olvasót. És ott intézzük az egyházi dolgainkat. Felírja magának egy füzetbe szubróza. Neked milyen egyházi dolgaid vannak? Semmi nincsen nekünk, csak a lelkióra is a gyónás, s a füzér, adorációk, vesperás, punkta, reggel a laudes, meg az olvasók. Mi a fene ez? Milyen terem? Hogy mondtad, kérdi? Subróza így hívják. Milyen róza, kérdi? Hát nem tudom, felelem. Nem magyarul van, nem tudom. Latinul van. Mindig így hívták, nem mostani ez a név. Pedig mi is tudjuk latinul az egész misét, minden imánkat, az összes füzéreket, de úgy a szavakat külön-külön nem tudjuk. Csak lehet most ez is a zeneiskoláé lett ez a terem is, mert a kolostor ellet véve. Melyik paphoz jársz, kérdi. Fidél atya, szerzetes, mondom. Aztán gondolkozok, s javítok, volt szerzetes. Most csak szolgál, teszem hozzá. Pedig börtönben van ő is. Semmit nem tudunk róla azóta. Elküldenek, még egy napot gondolkozzak, hogy kiket fogok megkeresni, ha kint leszek. S a nevüket, nem ezeket a vallásos neveket akarják hallani. Hiába mind mondom, hogy nem tudjuk. Hát én, ha azt mondanám fidél atyának, hogy engem bugykarózának hívnak, megbotránkozna. Mi nem ismerjük így egymást pedig én Butyka Róza Eleonóra OFM vagyok. Csak a világ nem ismer így engem. Gondolkozok másnapig. Nem tudok olyan nevet mondani. Olyat, ami neki kell. Pál Ferenc leszid, mert azt hitte, bízhat bennem, és hogy hálás leszek a hazámnak, hogy kegyelmet ad. Graciál. És reméli, ha kimegyek, nem kezdek megint vallásoskodni. Apácáskodni. Csak nem akarok én egy olyan egyházba lenni örökké, ami nincs is elismerve hivatalosan. Mert azt tudom, hogy nincs elismerve, igaz-e? Hogy a református el van, de a katolikus nincs. Véssem vele a fejembe. Nem felelek semmit, mert nem tudtam. Aki Krisztusban jár, nem a világ törvényét nézi. De nem találjuk mi itt a hangot. Mert mi nem úgy nézzük a Urunkat Jézus Krisztust és az édesanyját, szűz Máriát, hogy akkor el van ismerve hivatalosan vagy nincsen. Mennyi ember nem ismerte az ő arcukat azelőtt se, hogy belettélt a vallás. Mert ha nincsen is elismerve, akkor is csak ő van a szívünkben, s mi nekünk, akik erre az útra léptünk, a testünkben is csak ő van. Olyat nem hallottam, hogy a római katolikus egyház ne legyen hivatalosan elismerve. Azt mondja Pál Ferenc, hogy már tizenöt éve így van, Hogy a katolikus egyház nincsen elismerve. Mert a püspökötök addig, mint húzózkodott, Hogy aztán hoppon maradt. Áron püspökről beszél? Nem merem kérdeni. Eszembe jutott-e még valami? Kérdi megint Pál, Mikor fel vagyok víva a kastélyba megint. Ő azt szeretné, ha a hazámot szolgálnám, Mondja megint. Nem tudom én kitalálni a gondolatát, Hogy mit mondjak neki. Mi tetszene ő neki? Nem ismerek én senki nagy embereket, nem járok be én úgy a papokhoz, mi csak egymás közt élünk. De látom, mind úgy forgatja, hogy püspökről s a titkos ordináriusokról tudjak mondani neki, de én csak kétszer kaptam tőle áldást püspöktől. meg egy gyönyörű almazült füzért. Már megszoktam, hogy ne mondjam hivatalosságnak, hogy én kit szolgálok. És hogy engem őtőle senki el nem szakíthat, még halálomban sem. Akkor a társadalmi származásom alapján kikkel fogok kapcsolatba lenni, azt mondjam. Mert megint eléveszik a lapot, az én személyes lapomat. Megint le kell írjak mindent. Kérdeznek, felelek, és akkor kell írjak. Így csinálják. De csak akkor írhatom le, ha tetszik a válasz. Addig kell beszélgessünk, míg tetszik őnek a válaszom. A társadalmi származásomat most először akarják tudni. Gondolom írom hóstáti, de csak voltam. Én már nem vagyok hóstáti. Az miféle, kérdi Pál? Vallás? Valami szekta? Ha nem tudja ez a Pál Ferenc miféle a hóstáti, akkor biztos nem való Kolosvárról. Azt még a románok is tudják, hogy zeny, hóstáti, románul, hostezence, cse, hóstáti leányok. Tetszik tudni, hát egy nép kolozsvárt, nagy nép, és a földdel dolgozik felelem. Akkor írjat, hogy paraszti falusi származás. Nem paraszti vagyunk, városban vagyunk, hóstáti sose lakott még faluban. Hóstáti olyan nincs, nem hallottam, írjat, hogy magyars paraszti osztály. Csodálkozok, hogy olyan nincs, hogy apáca nincs, szerzetes nincs, diakonissa nincs, mind be van tiltva, tudtam. De hogy hóstát is sincs, nem tudtam. Gondolkoztam, meg kérdezi Pál Ferenc kapitány, hol kívánok dolgozni, kérdi. Mész vissza a földhöz? Nem, felelem, sose dolgoztam a földdel. Én már el vagyok jöve a földtől tizennégy éves koromtól. Nővér vagyok. Ha én segítek ő neki, ő is segít én nekem, mondja. Akkor egy kicsit csendbe vagyunk. Már gondolom csak megmondja, hogy mit tud ő nekem segíteni, mikor kivagyok innét menve. Például elhelyezkedni, mondja. Szeretnék visszakerülni a kórházba, a betegek mellé, vagy házba, de inkább kórházba, mert képesített nővér vagyok felelem. Válaszolom, hogy igen, gondolkodtam, és kezdem felírni az atyák nevét, aki régen volt szerzetes, aztán szolgálók lettek, meg más nővéreket, akit ismerek. És a diakonissza képzőből. Hát lakáscímet nem tudok senkinél. Mi nem járunk lakásokra. Papoknál se tudok, csak hogy Árpád atya, Zoltán testvér, Clarissa nővér, Cecília nővér. Azt mondja Pál Ferenc, mert mind nézi a lapomat, mikor maga elé veszi, hogy én valami árnyékvilágban élek. Mi ez, fedő nevek? Reméli, hogy megkomolyodok. Így nem tudunk együtt dolgozni. Mi a véleményem a demokratikus érzelmű papokról kérdezi. Mert azt mondja Pál. A demokratikus papok az újságban is megbírálják az egyházi vezetés magatartását, meg a pápát. A szentatyát. Ilyet még nem hallottam, hogy felkent pap a szentatyára mondjon bírálatot. Botránkoztató. Nem tudom a jó választ. Nem tudom, kik a demokratikus papok. Mi nem úgy szemléljük az egyházat. Mi szolgálunk. Nem nézzük az újságot. Csendbe vagyok, izgulok. Úgy megtépem a jobb hüvelykúlyamat a pad alatt, Hogy kiserked a vérem. Ha tudnám a gondolatomat az ima felé irányítani, Hogy legalább egy pár sort belőle elmondjak, Hát, ha meghallom a jó választ, amit válaszoljak. De engem a börtön se tud leszoktatni a bűnömről, Hogy tépjem az ujjamon a bőrt. Meg a körmöt, mikor kicsit nagyobb. Foggal szoktam mert nem lehet nekünk olló, hogy levágjuk, mikor be van szakadva. Két hétbe egyszer vágják. Csak egy kis fél rozsdás pengén van. Úgy cseréltem. Most meg a ruhámra cseppen a vérem. Úgy mondom akkor, jó véleménnyel vagyok a demokratikus papokról. Szolgálják az egyházat, szolgálják a népet. És a reakciósak? Arról mit gondolok? Istenem, világosítsál meg, Drága szűzmária édesanyám, édes Krisztusom, aki értem haltál, segíts mostan engem. Mit jelentsen ez reakciós? Nem vagyok jó véleménnyel, lázadnak Isten szava ellen, mert ha reakciós, akkor lázad gondolom. Olyasmit mondok, mint a gyermek a vizsgán, olyasmit, amit nem szabad, butaságot, nem tudom, mit beszélek. Hogy lázadnak, kérdi? Kiket ismerek reakciós papokat? Melyik körzetből? Gyula Fehérvárról, Álba Juliából, Júliából? Mert tudja, járogattam én oda. Szerencse most nem kell írjak semmit. Nincs papír előttem, csak elbeszélgetés van. A kezem a pad alatt, mint az iskolában régen. Asztal, de olyan patféle. Egyik kezem úgy fogja a másikat, kapaszkodok belé pedig. Ahogy Krisztus Urunk fogja egész életünkben gyengekezünk, hogy ne essünk el az úton. Ne botoljunk meg, ki ne az olajunkat, mert egyik kezemben viszem az olajjal teli korsót, másik kezemben a mécsest, amivel világítok utamon. Az út végén meg fogom pillantani az én teremtő arcát, ha el nem botlok, s ki nem folyik az olajom. Így kell menjünk az úton, telekézzel. Ha egy hegyen kell felmenjünk, nincs mivel kapaszkodjunk, s nem jutunk fel a hegyre. Ha egy másik domboldalon kell menjünk le, akkor se tudunk kapaszkodni, legurulunk, és kiöntjük az olajunkat, és aztán mehetünk a sötétben. De az úr parancsa nekünk, szerzeteseknek, hogy vigyük a pislákoló mécsest egyik kezünkbe, s az olajjal teli korsót a másikba. Aztán így kell menjünk az életutunkon. A balgák kiöntik az olajat, s nem látják meg az úr arcát s vajon mi lehet én velem az én istenem terve? Kijöntöm-e, mint a balga szűz, avagy eljutok a teremtőm elé a világító mécsessel, mert inkább olyan vagyok, mint a balga. Sánta is. Hogy tudjak én fels lejutni a hegyen, ha két kezem teli van? Na most én ebbe a beszélgetésbe Pál Ferenc Szekuristával kijöntöm az olajamat. Ha nem is egészen mind, de kijöntöm. Nem tudok jól válaszolni, csak mint kaparom a körmömet, úgy fáj már. Ha tudnám az imát mondani, de az ima azt kéri, hogy az Úrral legyen a szívünk és a gondolatunk. Én pedig Pál Ferencel kell beszélgessek, és a szívem is száraz mostan. Pál Ferenc, aki épp a mi rendünkről kapta a nevét, és a legnagyobb apostolról, aki nélkül a mi szent meg se alapul. Csak épp hogy is mondjam, nem látom én benne a teremtőm arcát. Pál is, Ferenc is, mégis el van fordulva a mi úrunk Jézus Krisztustól. Pedig minden emberben kell lássam az elhagyott Jézust, de én ő benne nem látom. Ilyen bűnös vagyok. Hiába mind akarom, nem látom. Lehet nem is az igazi neve. Miért mondja meg az igazit? Most először emelen fel a tekintetem. Nézek rá, látom én neki az arcát, csak épp nem látom az embert. Nézek úgy kérőn, lágyuljon meg felém a szíve. Mit akarjon ő egy balga szűzleánytól, nem arra születtem én, hogy megítéljem az egyházatyákat, s tudja, mi a bűnük a reakciós papoknak. Nézek rá, kérőn, hát, ha meglágyul. Nem tudjuk mi megítélni az atyákat, felelem. Nem a mi dolgunk. Hát az előbb azt mondtad, hogy nem értesz egyet. Látod, uram, hibázunk, és a te jóságot mindjárt meg is mutatja nekünk hibánkat, mert én már is botlottam, és olajom már ki is cseppent. Ki az a mi, kérdi. Úgy néz, hogy még pislogni sem tudok. Hát a, akik régen voltunk. Ki szervezett tégedet be? Ne játszam meg magam, mindenki tudja, hogy be vagyok szervezve. Tudják, kik az én bűntársaim, mint fellet göngyölítve. Hogy lehessen, hogy tíz évvel azután, hogy belettiltva minden rend, ti szervezkedtetek, összeálltatok, zárdába akartatok élni. De hát régi dolgok ezek. Mindent bevallottunk. Minden bűnösségünket. Mikor adtuk a deklarációnkat, mikor lefogtak öt éve. Miért mondjuk el előről, Istenem? Ott van minden a dosszárba, előtte, mert akkora dosszárunk van, egész életemben nem történt én velem annyi, mint abba a dosszárba, ami mind bele van írva. Mert az én életem, ha valaki megkérdi, nekem egy fél oldalba belefér, mert csak annyi történt. Itt meg akkora a dosszár, mint egy evangelistának, valami nagy embernek. Minden adeverinca benne, hogy így, úgy, ekkor ide vittek, aztán oda. A ruháim felsorolva, könyvem, összes bűneim, összes büntetésem, izolári, amit kaptam. Az már igaz. A bűneim lajstroma igen hosszú. Kiszervezetbe foggat. Engem csak is Jézus hívott felelem neki. Hogy hívott? Nevemen szólított. Azt mondta neked, hogy bugyka, rózsa. Róza, gyere és kövess engem. Igen. Név szerint. Név szerint. Mentél az utcán megszólított? Éppen úgy. Te hülyének nézel engem? Mit feleljek? Csendben vagyok. Isten név szerint hívja el, akit megszeret. Mert azt mondta, amit az ősi időktől mindig mond. Itt vagyok. Akit megszeret? Azt elhívja magával. Ez mindig ugyanúgy esik meg. Csak épp másképp mindig, mert személy szerint hív el. S miért épp téged? Egy ilyen... Nem tudom én erre a feleletet. Isten titka. Mikor történt mindez, és hol? A legszomorúbb ünnepen. Urunk mennybe menetelekor. Szomorú, de én Pál Ferencnek ezt nem mondom, mert csak gyalázkodna. Nem lehetett körmenetet tartani, mi nekünk a templomon kívül. Milyen év hányadik a kérdi, és áll a ceruzával a kezében, hogy írja. Nem tudom, még alig jártam iskolába. Nyolc éves voltam, vagy kilenc, amikor meghívott az úr. Már sok éve. Ki lett számolva, amikor adtam az első deklarációt. Még ott ülök, vagy három órát, vagy négyet. Nem tudom az időt. Lehet öt volt, vagy több. Nem tudom az időt. Az úr terve az volt én velem, hogy elvegye tőlem az időt. Hát ott mind beszélek. Mondok neki, de nem tetszik semmi, durván beszél. Haragszik, szidalmaz, mondja csak az idejét palja velem, mintha mindig rosszul felelnék. És hol történt mindez? Mentem a Péter utcában, vagy a Gyarmati utcában, mert onnét fordultam, úgy elkísért. Ott szólított meg. Fellapozza a doszárt. Megint hazudsz. Itt alá van írva, te adtad a deklarációt. Az Ártelor utcában volt. Kiszervezett be téged. Aztán elvisznek. Lehet látják, milyen balga vagyok. Nem tudok okosan beszélgetni. Nem tudom megváltani magam. Hiába próbálom azt mondani, amit ők kérnek tőlem, ha egyszer nem tudok semmit. Megígérem, hogy jól fogok viselkedni. Nem járok csoportokba. Nem térítek. Ha megfognak, le kell üljem a maradék éveimet. Megértettem. Meg. Nem úgy kell válaszoljak. Megértettem. Nem fogok csoportosulni és téríteni. Írjam le. Lehet, még keresni fognak, mondják. Aztán alá kell írjam a hallgatást. Omerta. Saját kezemmel kell írjak egy papírt, diktálják magyarul. Mondták az utolsó beszélgetésbe, hogy menjek máshová, ne menjek Kolozsvárra, menjek Aradra vagy Vásárhelyre. Kérdeztem, Gyulafehérvárra lehet? Oda nem lehet. Az nem olyan város. Mert akkor tudnék menni a püspökségre szolgálni. Lehet, még fogságban van áron püspök. Akkor Csíksom jóra lehet? Mert ott voltak nekem a Ferences testvéreim, lehet, vannak jövedésről. Talán tudnék ott szolgálni. Nem lehet, oda nem mehetek. Akkor megmakacsolom magam. Mondom, hogy nekem Kolozsvárt a helyem. Én biztos nem megyek másik városba. Vagy Gyulafehérvár, vagy Kolozsvár. Aztán letesznek a pincébe négy napra, hogy gondolkozzak. Csak alszok, alszok, járkálok, mondom az imát. Minden nap háromszor a napi olvasót végigmondom. Ha már levisznek a pincébe, akkor hamarosan szabadulok. Aláírtam. Mindenki alá kell írja, gondolom. Hogy semmit nem beszélünk, ami velünk esett itt a börtönbe. Semmit. Omerta. Hallgatási parancs. Ciai szemnát, Omerta? Kérdi tőlem, még fent a konyhán az a leány. Aláírtad a hallgatási parancsod? Kérdi, mert akkor hamarosan szabadulsz. Omerta. Sose hallottam ezt a szót. Nem is tudom megjegyezni, fel kell írjam. Mikor veszik el a ruhát, hogy cseréljék, mert lehet már ki tudnék menni, megkapják a papírost, amire fel van írva, hogy omerta. Akkor még kapok egy hét izolárét, pincét, hogy írkálok. Van kihallgatás megint, hogy még miket írkáltam, skinek? kinek. Felelem semmit. Hát írtam annak a leánynak, aki tőlem tanulta imádkozni az olvasót. Rajzoltuk neki a rózsafűzért, s felírtam, hogy kell, mit hányszor mondunk. Mert aki csak most kezdi, annak nem olyan könnyű megtanulni. Kell sokat számolni az elején, s az imákat tudni, és a titkokat, Krisztus titkait. Szóval leírtam neki a füzért, hogyan kell imádkozni. Vászonra írjuk, lopják a bútorgyárból. Ültünk azért is. Csak épp nem vernek most. és már rég nem vernek. Csak az elején ütöttek egyszer vagy kétszer az arcon. Amíg írtuk a deklarációt, aztán abba maradt. Lehet azért, mert sántítok és sajnálnak. Vagy parancsba kapták, hogy emberségesen kell, nem tudom. Felírtam csak egy szót, hogy omerta, hogy tudjam, annyit tanultam én itt. Egész más ember lettem, hát ezt is megtanultam. Akkor hiába beszéltem meg a testvérekkel, hogy hétfőn találkozunk a főtéren, mert nem tudok menni. Mielőtt szétváltunk, a tárgyalás előtt, mikor utoljára láttuk egymást, megbeszéltük, hogy minden hó első hétfőjén este hat órakor a főtéren a szobornál találkozunk. Pedig most volna első hétfője a szeptembernek. Úgy számolom. Minden első hétfőn a hóban. De hát még itt kell üljek. Már nem is sietek úgy. Jó fél éve mind várom, vagy több is megvan, mert még tavaly ősszel kezdtek szabadulni tőlünk, aztán már mind szabadultunk. Megvolt a nagy gyűlés is szabadulás előtt. A kastélyba kellett menni. Kellett nézni ideológiai filmet, hogy lássuk, mit vétenek a hazaárulók a hazának, hogy rontják le a szocialista vívmányokat. A falak tele képekkel, a nép ellenségeinek vétkeivel. Mi kórusban kelesküdjünk, mert most kegyelmet kapunk. Közkegyelmet. Van dekrét róla a kegyelemről. Többen felállnak és megköszönik, kifejezik a hálájukat, hogy kegyelmet kaptak. és bevallják a bűneiket, nyilvánosan. Önkritikát csinálnak, így mondják, fácse autokritika. Egy jehovista asszony, aki nekik a banda vezérük, galeri vezér, így mondják, mert ő vitte bele a jehova vallásba az ittenieket, még egy diakonissa is volt, aki áttért. Hát ő is most áll fel, mondja szépen, hogy köszöni a román népköztársaságnak és a pártnak, gyorjud és a kegyelmet. 411-es dekrét. Tavaly volt másik, azzal mi nem tudtunk szabadulni, most van a 411 per 1964-es. Jól véssük az eszünkbe. Azzal szabadulunk. Akkor még kisebb csoportokba is vesznek minket, hogy kapjunk ideológiai képzést, hogy megértsük, mit jelent a közkegyelem, hogy a hátra levőt elengedik, de nem amnestia, mert az más. Az annyit tesz, hogy el van törölve a bűn, a miénk nincs eltörölve, úgy kell érteni. Meláni a nővér súgja is, mert most ebbe a nagyterembe összetalálkozunk, pedig ő máshol volt, messzi brészbetéve, súgja, hogy ember a bűnt meg nem bocsájthatja. Nem emberi dolog az. Itt a kisebb csoportban is kérdik, hogy ki szeretné kifejezni a háláját. Csendben feláll egy régebbi asszony, nem vallási, hanem valami agrárnő, mert a kollektívben lopott, vagy ilyesmi. Eldarálja a háláját, látszik betanulta, nem szívből mondja. Aztán még mond autokritikát. Azt többen is mondanak. Gyónnak, hogy milyen vétkeik vannak. Graciere. Nekünk most ez jár, kegyelem. Mert az egyház is különbséget tesz, hogy a bűnt eltörlik örökre s megbocsátják, vagy csak el van engedve. Én nekem az a szép a mi vallásunkba, hogy mi nekünk van megbocsátás. Örökre, végleges. Jaj, nem is, mert van halálos bűn, amit nem lehet megbocsátani. Drága Istenem, hol van az én fidél atyám, hogy mindezt megmondja nekünk? Egy sem mer felállni közülünk féle, aki Krisztusban jár, hogy megmondja, hogy nem a román népköztársaság adja a kegyelmet, hanem az Úr az, aki mindenkinek megkegyelmez, ahogy tegnap is imádkoztuk. Így áruljuk el az Urat, megkegyelmez nekünk, kiszabadít, mi pedig hallgatunk, s nem mondjuk az ő nevét, s nem adunk hálát nyilvánosan, hogy mindenki meghallja. Nem merjük megköszönni neki a hangunkkal. Minden bűnös hallgat, vagy épp beszél, mert aztán másik nap mint fel kell álljunk, s mondjuk egyszerre hangosan. Én, Bugyka Róza, Jeu, Bugyka Róza, Múlcum eszk pár muncsi toreszk romön. A román munkáspártnak és a román népköztársaságnak köszönöm, hogy kegyelemben részesített és fogadom. Én inkább úgy mondom magamnak csendbe. Én Eleonóra nővér. Istenem! Hát ez nekem a második fogadalmam. Mert én már egyszer letettem a fogadalmat, az örök fogadalmat, csak épp egy sokkal hatalmasabb úrnak, és akkor most megint. Vajon elárulom a nagy fogadalmamat, hogyha most megint? Fogadom, hogy hazámnak, pátriény mele és a pártnak. Az ember szája mocsok. Hogy mondta drága Weiss mi a tanárunk, a fogászprofesszor? Nincs büdösebb az emberi szájnál. Hát már igaz. Minden bűnünk a szájunkból van. Miki bácsi kiment Izraelbe, mikor nem tudta már csinálni a praxist. Zenóvi a nővér integet, hogy este mondjunk két örvendetes olvasót. Nem nővérem nekem, Pünkösdista volt régen, román, és itt bent lett görög katolikus. És megtanulta a szent olvasókat, a román katolikusoktól. Nem beszélünk, csak messziről mutatjuk a jelet, hogy melyik olvasó van máros hány. Négy jelünk van a négy olvasóra. Együtt imádkozunk, de külön. Megtanulta a román nővérektől a szűz ötszáz nevét is. Náluk 500 neve van a szűznek, minden megtestesülésével. Nem tudom, mi is tiszteljük a szüzet. Igen szép neveket adunk neki, de ötszáz nincs nekünk. Vagyis meg kellene számoljan mennyi van nekünk a lorettói litániában. Nálunk a teremben csak négyen szoktunk olvasót imádkozni. Ez nekünk a koszorú. Eufrázia nővér már nem csinál magának olvasót régóta. Nála mindig megkapták, elvették. Akkor elhatározta, hogy magába olvas. Mindig szedt ki egy hajszálat a fejéből a szemek helyett. Azon olvassa. Sose véti el. Szerencse annyi sok haja van. S hosszú, görög-katolikus. Szerzetes volt ő is, most senki, jeltelen. Azt mondják róla bolond, hogy a haját tépi. Megbolondult. De mi tudjuk, hogy csak mondja az imáját. Mikor már tavasztól több a szabadulás, minden héten van ideológiai megtisztulás. Hogy mikor kimegyünk innen, ideológiailag megfelelőek legyünk. Tudjunk visszailleszkedni a társadalomba, s legyünk hasznosak. Filmvetítések vannak, utána beszélgetés. Főleg nekünk. A vallási reakciónak kell megjavulni. Most a hugenotákról nézzük a filmet. Megnézzük a filmet, aztán vannak a felszólamlások. Aztán még van szembesítés. Rég nem volt, lehet elfelejtették. Ilyenkor minket, a vallási reakciót, és az olyan nacionalista burzsóa értelmiséget, meg elnyomó osztályt, a földes urakat, szembesítenek s a reakciós agrárnőket, kik nem akartak a szövetkezetbe bemenni. Minket szembesítenek a munkás parasztsággal. Most az agrárnőkkel főleg, akik már belátták, hogy megtévedtek. Mert ők is ugye politikaiak. Ők is fognak szabadulni. Az agrárnők fogták magukat, és befeküdtek mind a traktorok elé, mikor be akarták őket kollektivizálni. Tüntetést szerveztek. Három főkolompos itt van, de aki többet kapott, mint húsz év, azt elvitték még az elején a csatornához. Nagyon bátor asszonyok. A férfiak találták ki, hogy a nők fekügyenek a traktorok elé, s ők aztán meg is csinálták az egész cirkuszt. Itt se félnek semmitől, ha kell, verekednek. Az egyik úgy megharapott egy őrt, aki akart valami disznóságot vele csinálni, hogy elszakadt a füle. Egy hónapig volt izolárén aztán az asszony. Ezeket a bátor asszonyokat a férjük lázította fel. Lehet, azok szabadlábon vannak, és már rég el is váltak, mert úgy szokás. Mert aki nem válik el, annak az egész családja meg van bélyegezve. Nem mehet munkába, nem tud járni egyetemre, semmi nyugdíjat nem kap. Az agrárnőknek most megmondja az agitátor, egy ember a pártól, aki vezeti a megtisztulásokat, hogy ők miattunk szenvednek, hogy a kizsákmányuló osztály, mutat mind ránk. Az összes nőrel a teremben ül csendben. Előbb elnyomta őket, ki semmiszte, s ők megtévedtek, mert szegények, s nem látták be, hogy jót tesz velük a termelő szövetkezet. Több asszony fel van kérve, hogy gyakoroljon autókritikát. Agrárnők Vallásiak, értelmiségi nők. Van egy tanárnő bukarestiből, egy francia és spanyol nyelv tanárnő. Ő is hazaáruló. Zsidó. Mint mi már, hogy hazaárulók vagyunk mind, akik politikaiak. Kérdem aztán Melánia nővértől, ő milyen földes úr volt. Milyen volt neki? Mert ugye nekünk politikaiaknak teljes vagyonelkobzás volt, csak kegyelmet kapunk, nem amnestiát. Úgyhogy mi nem kapunk vissza semmit. Volt ő neki ház része. Kint lónán. Magyar lónán, mert odavaló. Tizenhatod rész az övé. Hát azt hogy kobozták el a tizenhatod részt, kérdem. Nem tudja. Ő se levelezhetett senkivel. Írtak titokba, de ilyesmiről nem. Nekem volt egy kis mező anyámtól, szopor és borháncs közt. Inkább borháncsba volt. Úgy ötven ár volt, nem emlékszem pontosan. Mióta eljöttem hazúról, én biza nem voltam rajta. Káposztának, muroknak tartották, pirihagymának, nem belső kert. Gondolom már benne van a kollektívben. Nem tudom. Na olyan nagy az igyekezet az átnevelésben, az óvodában, mert úgy mondjuk, hogy már televíziót is mutatnak. Egyszer nekem is szerencsém van, hogy lássam a televíziót. A román népköztársaság új vívmányait nézzük, amiket az alatt valósított meg, míg mi itt ültünk. Gyárak mind, rengeteg gyár. Né, hát ez Kolozsvár, mondja egyik. A kerekdomról van lefilmezve, felülről, csakis repülőgépről. Tényleg ott a strek, mellette az új gyárak. És egy nagy felvonulás a békéért. Nem is tudjuk mit, hogy kint háború van. Kivel van háború? Aztán mondják, békeharc van. A világ békéért vonulnak fel. Nem értem pontosan, mert akkor hazánkban nincsen háború, gondolom. De a párt elhozta a békét. Aztán egy repülőből filmeznek tömblakásokat. Új tömblakások Kolozsvárt is. A Bornyumálója lehet, vagy a dónáti rész. És Hunyadon főleg. Hunyé azt mutatják be, mint az ország új ipari központját. A repülő megy az új építkezések felett, ahogy nézem, kavarog a gyomrom a szaladó képektől. Ezt hány ingerem lenni. Behunyom a szemem, egyik oldalba ver, hogy nyissam ki, mert figyel az őr, és mindjárt kapok a pálcával, hogy ne aludjak. Még egy fél órát csak dülök erre-arra. Úgy émejgek a forgó képektől. Aztán visznek le engem a pincébe. Nem mondják, mennyit ülök. Négy nap. Vagy öt. Elvétem a számolást, pedig úgy figyelek mindig. Régebb olyan jól tudtam számolni az időt. Az elején. Nem baj, hogy itt ültetnek a szilenciumban. Legalább annyit tudok imádkozni. Tisztára a régula szerint tudom az egész napomat megcsinálni. Azért tartanak ott a pincébe, mert nem mondtam meg a neveket, akikkel majd kapcsolatot akarok tartani. Neveket, s lakáscímeket. Föc bagázsul, mondja reggel az őr. Ezt mikor az ember hallja, tudja menni kell. Csinálni kell a csomagját. Régen hová vitték, akinek ilyet mondtak. Tették fel vonatra vagy teherautóra, s mehet másik börtönbe. Most kegyelem. Ide adják a ruhát, a régit, s mindent. Mindent, csak a kendőt nem. Meg az olvasót. Hiába, mint keresem. Nekem az Gyulafehérvárról volt felszentelt olvasóm. püspök kezéből vettem 1955-ben. Benne volt a szürke ruhának a zsebében. Volt annak a mellére varva egy zseb, direkt, hogy tudjuk mibe tartani. Jaj, úgy fáj, sírnék dühömben, Épp, amit tőle kaptam. Vigasztal engem ott fenn egy testvérem. Nem baj. Csináltál újat múlt héten. Ki is festettem, mert kaptunk céklát a konyhára. Jó erősre csináltam. Van, aki kereskedik az ilyesmivel a konyhán, kér cserébe vásznat, pengét. Én nem veszek el semmit az olvasóért. Csinálok bármelyiknek, aki kér. Ötven lejt adnak az útra, s reggel már vár a teherautó, visz ki az állomásba. Aki kap csomagot hazúról, az nem kap pénzt, mert annak küldenek. Aki dolgozik, az kaphat csomagot. Itt mindenki a bútorgyárba dolgozik. Én nem dolgoztam csak a konyhán, aztán csomagot se kaptam. Aki politikai, nem kaphat csomagot és levelet. Aki politikai, kegyelmet kap most. És ki merre megy, az szerint. A régi kendőmet, a kéket nem találom. Mi kék kendőt viseltünk, miután belettünk tiltva. Titkos szerzetes ruha. Kérem a kendőmet, szólok az őrnek. Menjek innet, még jó dolgom van feleli. Nem fogok csupasz fejjel kimenni, mondom. Akkor maradjak. Letölthetem az összes büntetésem pöki oda. Csak a börtönkendőt akarom megtartani, de nem engedik. Úgy húzzák ki a kezemből. Nem szabad. Mindenki látná, hogy honnét jövök. Mindenkinek, aki régen be volt öltözve, szerzetesnek, elveszik a kendőjét. Kendőt, keresztet, olvasót. Így kell menjünk csupasz fejjel, hogy meglegyünk legyünk úgy szégyenítve, hogy fájjon. Van, akinek akad nagyobb zsebkendője, és azzal köti be a fejét. Mint gondolkozok, mit tegyek a fejemre. Hát már a szoknyámat csak nem boríthatom rá. Anyagból kitelne, mert kövérebb voltam, mikor bejöttem. Lucsikának, egy nagyobb leánynak, akit állítólag cifraságért hoztak, van pengéje. A teherautóba, amikor visznek az állomásra, ideadja a szoknyáját, hogy vágjunk egy csíkot az aljából, legyen mivel befedni a fejünket. is igen hosszú volt, mondja. Majdnem a földet vertes, kacag. Nem bánja, hogy most térden felül neki, így jobban kilátszik a lába. Azzal a szürke szövetsékkal kötöm be a fejem. Mit adjak neki, kérdem Lucsikától, mert megszoktam, semmit a börtönben nem adunk egymásnak ingyen. Azt mondja, imádkozzak érte, hogy megtalálja a vőlegényét, mert nem hallott róla három éve. Csak ez a nyomorult leszbikus nő megy még Kolozsvárra velünk, Magdó. Attól mindenik úgy elhúzódik. Nem öleli egy mikor búcsúszkodunk. Undorodnak tőle. A többiek mennek szerte szét, melyiknek mikor van vonatja. Én még meg is csókolom. Krisztus urunk sem húzódott a leprástól, meg is mondom a többinek. Aztán kisül, ő is Kolozsvárra jön. Együtt kell menjünk. Most inkább a kolozsváriakat s hozták ki a vonathoz. Hogy ne üljünk nagy csukorba itt a váróterembe, ne lássák a sok börtöntölteléket. Elmegy a dési vonat, aztán egy temesvári vonat, nekünk még kell várni. Nincs mit beszéljünk, én elalszok. Ha nincs ez a magdó, lehet még másnap is ott alszok. Ahogy leülök, mindjárt elalszok. Felver, hogy menjek itt a vonatunk. Csak egy szempillantás, és bent van a vonat várt. Vagy aludtam ott is, vagy az idő olyan gyorsan telik odakint. Azt mondja az állomásba, egy fuvaros ötleírt elvisz, ahová akarom. Magdó ölel, arcon csókol, hagyom neki. Úgy se látja senki. Ez a szegény nyomorult leánya börtönbe se gyógyult ki a bajából, mert arról biza hallgatni kell, mit tettek vele ott bent az őrök is, s más asszonyok. Megy ki bácsba, odavaló. Láte még, kérdi. Épp eleget láttuk egymást felelem. Bár sose láttuk volna. Nekem más az utam, mondom neki. Mit csináljak egy ilyen romlott leányjal kint a világba? Aki még ott bent se javul meg, nem tudok én azzal más csinálni. Csak az imát. Megöleljük egymást, én nem undorodok már tőle. Csókolja az arcomat is. Könnyekkel. Úgy szorít, nem is mind a testvérét, hanem a szeretőjét, akitől búcsúzkodik. Nem is olyan szép leány ez a Magdó. Még ha szép volna, hogy más nők beleszeressenek, de nem szép, és olyan esetlen. Hát szóval nem egy csinos leány, főleg ebbe a régi rossz ruhába. Mondom neki, nem én csókolytam, Magdó. Nem vagyok én neked a feleséged. Én már odaadtam a testemet és lelkemet másnak, és el is fogadta. És nem Máriának lettem a felesége, mert az bűn. Krisztusnak vagyok a felesége. Mert én a mi Krisztus Urunkba soha nem csalódok. Térjél jó útra, nem mind ízetlen itt kint a világba is. Mert ugye a börtönbe még megérti az ember. Mert aki kétségbe van esve, az minden bűnre hajlamos. Ott más szerzetesek is, na hát, kétségbe estek mind, s olyasmit csináltak, mit a kinti világban lehet jobban meggondolnának. De ezt a Magdót nem lehet már más útra vinni. Ő neki ez a természete. Megfogadom a fuvarost, olyan gyenge vagyok. A taxi tízlej volna, mondja. Kérdi, merre menjen. Mondom, menjen a Magyar utcán, aztán fel a kövespadra, s ott aztán leszállok. Nem tudom, hová megyek. Lehet apám egyedül lakik már a házba. Gondolom annus elköltözött. Férjhez ment, mert már gyermeke is van. Csak kétszer írt titokban nekem, hogy van gyermeke s férje, de hol lakik nem írta. Nem is tudtam felelni az üzenetére. Lehet elfelejtette a címet megírni, vagy félt. Hát akkor fel kell menjek apámhoz a Borháncs utcába. A kövespad végébe szállok le, gondolom megyek a Pata utcán. Megyek gyalogon kicsit megszokjam, hogy jövök vissza. Nem hiszem, hogy valaki rám ismer. Kell találjak valami helyet, hogy tudjak jelentkezni a milicián, mert 48 órás papíron van. Addig kell találjak, és mondjam, hogy hol lakok. Ha nem jelentkezek, megmondták, mehetek vissza. Megmondták, mi bűnözők maradunk, csak elengedték a büntetést. Számon fognak tartani. Azért kell jelentkezzünk. Különösen azok, akik csoportosan szervezkedtek, mint mi. Ha nem jelentkezünk, megtalálnak, s megbüntetnek, lehet még vissza is visznek. Kérem a fuvarost akkor, mert már látom, hogy el vagyok fáradva, hogy vigyen ki a mezőfele, Úgy arra szopor felől menjek a borhánycsba. A fuvaros mondja, hogy nem igen megy a mezőbe, mert nagy a sár. Tegnap esett, s ott mind nagy gépek járnak most. Ő nem tud menni a szekérrel. Ott a mezőben most nagy munka van. Építenek. Nem visz csak eddig, mert csak a kövespadig mondtam, s úgy számította az lejt. Helybe irigy ember. Leszállok. Felmérgesedek. Pedig épp, hogy ilyenkor kéne tudjak érte imádkozni. Nézegetek körbe. Csak nem a mi földünkre építenek, gondolom. S melyik a mi földünk? Mert én a mezőt már egyáltalán nem tudom, hogy melyik, nem jártam ott mióta, legalább tíz éve. Tizenöt is meg lehet. Nem azért. Nem fogok én már a földdel dolgozni. De szegény testvérem, neki csak az van, ő úgy szereti, igazi hóstáti lány, még büszke is rá. Pedig most olyan szép a föld a számomra. Még sose volt ilyen szép. Ahogy itt megyek, a Pata utcába is bebetekintgetek, hogy lássak egy kertet. Mert a kertek szépen megvannak, nem lehet azt bekollektivizálni az utcát, a házat. Csak kapjak ott valakit, otthon, hogy befogadjanak, és tudjon nekem is lenni lakás címem. Mert mi csak magánházba lakhatunk már, rendház nincs, És ha megkapnak, hogy megint együtt vagyunk a szerzetes testvérekkel, visznek vissza gyülekezésnek számít. és mi nekünk már sose lesz tiszta a múltunk. Meg is lett mondva, ránk vigyázni fognak, tudni fognak mindent, amit csinálunk.